Най-силното оръжие Веднъж учителя каза Най-силното оръжие, с което работим, е любовта. Любовта е навсякъде. Тя разтопява и най-твърдите неща, камъните. Дето влезе, всичко омекчава. Любовта ще измени хората. Природата всички въпроси са разрешени. Семката няма какво да я учиш. Ще я посъдиш. След известно време от нея ще стане дърво. По същия начин трябва да се посее в човешките души и идеята. Ще мине една година, 10 години, но тя, с течение на времето, ще даде своя плод. Трябва да имате разбиране за онзи свят. Онзи свят, това е разумният живот. Ако хората живеят разумно и приложат принципа на любовта, това е онзи свят. Под любов ние разбираме Бога, който се е проявил и иска всички хора да живеят добре. Хората насилници, като се сблъскат с божествените закони, ще умрат. Бог е всесилен, но у него няма насилие. Той е на страната на слабите. Бог ще научи всички хора да постъпват разумно.